Goiz flash, aktualitateaz trufatzen daen eman aldia Egunon, egunon eta Tu, behazazuen horrelduzaukun Olentzero, hauseda surkesa Egunon Zerra izi daura ino ementzu, etzidan mendiratitzulia? Banoa, banoa, izi garriko berantartu tal diuntan, doni bane garaziko karrikan hausian kokatu diren autolero luzen gatik, nire hastua ekin ezin pasa. Ba, bon, erazu hor zireno, eranen daukuzu ba opari egin duzun. Ba, ba, gotik, zer nahi duzu Ebe haintzu zen, ze opari egin duzu doni bane garaziko jendeheri. De er opari bera, zainen lasaitzeko pilulak. Auxeda opari berezia. Jakin duzu berria, noiz baite egiten bada ere, ez dela donianeko desbiderak eta dosa esbidea bere alako. Beraz, ura handanabatez oraino, pazientzia ikaragarria beharkudute, garaztar eta oso erritakoek, erriaren trebeskatzeko pilula horiekin kesua ez dituko zaiote. Eta pilulak finituko zaizko galda beste este batzu, Jansua Maitriak kontxilarionoko eta Alfonsu Idiardurianeko hau zapesari. Ongi da, eta eginduzio panidik bayonako kobertsanteri. Ko oh bai, silaresko gako ederbana, eien maasinaren atea haizeago esteko, eta gider luseko krako bat, gero burdinesko herri dagoaren haizeago jausteko. Hau opari bitxia Bae baina maak izu Ikea idekiko dela eldu denudan Iriburun Zer nahi saltegekin inguruan Beraz konkurentzia ezin jasenaren galtik Baionakuek Eienak etxibarko dituzte ortenberian Nere opari horiek lagunduko dituzte Eta bai honen gire no, abirroneko ruk giloko lalieri? Ha, gaizoak, ha, rosario bana eskaini diet, hanredena maria, oto izdezaten. Zer dira, bekatorosak? Ez, lagunditza neien maila salbatzen. Ba, askinituzte partida gira bastia? Baietz, hobe ama berzinari mirakoilo batekin ezangaldatziak. Mhm. Mm Eta prefetari, pentsatu duzia? Berari, beharian emaiteko korneta akustiko bat. Zer da, elkor? Ba, iduri luke. Korneta akustiko horrekin, agian, hobekuen tzunenduleku kojendiaren galdea lurralde kolektimitatia nahi duela eta besterik ez mementoko ezbaitu deusaitzen. Socialisteri di egin ditu zuopaniak olentzeno? Bai, mo kanexak. Ah bon? Bai, eien digarren txukatzeko, marxoko mo seta iglanda. Ah, eta departement nuko konxilario dokorredi? Jaan-ja klase repudizio kuburuari eta jorla base oreiko presiden socialistari kuxina bana. Zergatik biher kuxina? Zajakla zerredi, kusina jarleko konfortableagoa okan dezan, martsoan departamendu buduaren jarlekoan berriz plantatuko delarik. Eta labazek zanakudu? Martsoko bosetan hartukur duen ostikoaren kolpea ez titzeko. Mm -hmm. Eta ziburun gaindi, zopari egin duzu? Ikastolako aurreri ki eta lampa elektrikak, haski egonak baitira osturik eta ilumpian gaixoak, eta gipuloa usapesari, armabat berri berria. Auxerda inaibitxia olentzeno? Ez zira horreit, berri ki zer errandion eneko aldana erriko konxelari abertzaleani? Zer? Entzun! Par moment, j'ai bien envie d'aller vous, vous voir avec un fusil de chasse et de vous tirer dessus. Hara, iduriz izia bisiki guztukua duzi burukauza pesak. Mila eskerro lentsero!